Роксолана знала, що вже пізно, що нічим не зарадиш. Та ще й цей неповороткий, і незграбний Рустем цього разу виказав недоречну меткість і дав Сулейманові прекрасну нагоду виставити перед усім Стамбулом винуватців страхітливої пожежі, яка жерла мало не половину столиці, звинуватити цих нещасних, не питаючи їхньої провини, бо переможений завжди спровинений і завжди платить найвищу ціну. Гасан приходив до неї щодня. Вона допитувалася, як вони там, що робить той, якого ти називаєш байдою. Ваша величність він співає. О, Боже, що ж він співає? Пісні складає собі сам, остання така. Ой п'є байда мед горілочку, та не день, не нічку, та й не в одиночку. Це міг рімах посла йому їсти і пити, моя дитина. Асана Гас усміхнувся самими очима. «Якби ж то султанша могла бачити, як їсть і п'є байде в підземеллях першого ката імперії Джузелаги?» «Та жінці не завжди треба знати?» «Бачити, вона наділена незбагненним умінням відчувати». Несподівано весь світ для Роксолани замкнувся на тому дивному байді з його товаришами – Жила тепер у якомусь лихоманковому напруженні, ждала щодень вістей за дікуле, ганяла туди гаса, надвічі кликала до себе Рустема Пашу і обидва рази проганяла з невластивою для неї злістю, бо нічого іншого не міг викликати в ній цей незграбний і так по-дурному запопадливий босняк, який запрагнув перевершити всіх султанських візирів на чужому лихові. І це ж вона повернула цього нелюда з забуття, прикликала до столиці. Роздиралася від затаєних думок, лякливих домагань, невисловлених просьб, які готували для султана. Що вигадати? Як підійти до Сулеймана? Що просити? Чомусь здавалося їй, що не зможе жити в цих палацах, коли не скористається цього разу своєю владою, щоб помогти людям, у жилах яких тече рідна кров. Голоси яких стогнуть десь у підземеллях так само, як стогнав тут у рабстві її голос – в очах у яких ті самі вишневі зорі, що і в її очах. Султан, ніби вичувши посягання на свою владу, в ці тривожні дні уникав роксолани. Може, стривожився, коли побачив, як заблищали в неї очі від звістки пров'язнених козаків. Може, донесено йому, що Міхрімах посилала тим розбешакам напої й їжу. Він допустив до себе Рустема Пашу. Розпитував, як той упорався з такими зухвалими нападниками, обдарував його кафтанами, тоді ввів у диван і звелів переповісти про своє геройство на пожежі візирам, щоб ті змогли належно поцінувати його вірність султанові, якої самі не зуміли виказати в такий каламутний час. Візири зненавиділи Рустема одразу і дружно, але він тим не вельми переймався, посміюючись собі в шорсткий вуз. Хто має цілі штани, сідає де хоче. Вважав, що сумління його чисте, бо виконав свій обов'язок перед султаном. Сказали б йому, що султаном названо вороного жеребця з його стайні, він так само старався б і для жеребця. Бо як подумати, то жеребець так само правовірний, як і султан. Трохи турбувала Рустема Султанша, але вважав, що тут справа залагодиться сама собою, бо мав у руках принцесу Міхрімах, з якою щоденно вправлявся в кінній їзді на Атмейдані, вдовольняючи її ліниву цікавість щодо бранців у Едікуле. Коли вже чоловіка вирвали в чорта з зубів і з краю світу прикликали до столиці, то навіщо він тут знадобиться? Головне тут встрягти в гурт, прилаштуватися де небудь, бодай скраєчка велетенського придворного колеса, а вже воно само тебе закрутить і кудись викрутить. Колесо крутилося невпинно, розмірено, незважаючи ні на що. Султан молився в мечеті, засідав з візирами в дивані, разом з великим муфтієм судом, схожим на вченого чежа. Щодня думав над законами, молився в мечеті. Султанша десь неділа в глибинах гарему. Принцеса Міхримах училася їздити вверх, українські бранці надійно сиділи в підземеллях Едікуле. Євних і пліткували по всіх закапелках топкапи, намагаючись замінити свою чоловічу неповноцінність, бодай язиками – якими вони володіли так само вміло, як яничари зброєю. Єдине, що змінилося в ці дні у великому палаці, але чого Рустем через свою недосвідченість не вмів помітити, це те, що султан не кликав до себе Роксолани, а вона не озивалася до нього, не просилася, не посилала листів через кизля Рагу і Брагіма, сховалася в глибинах палацу,